Справді, он вона, тітка Фюсхен, вища за всіх черниць. Бо стала на стільчик, щоб краще було тримати важкий інструмент. Але таємний радник підійшов до нього, заступивши відбиток на стіні, взяв його за плечі і сказав: Таки було б краще, Йоганесе, коли б ти. Не піддавався своїм химерним фантазіям і не торочив про інструменти, яких взагалі не існує в природі. Бо я зроду не чув про морську сурму. Тромпете Маріне. О, засміявся майстер Абрагам і кинув на стіл аркуш, від чого весь жіночий монастир разом з примарною тіткою Фюсхен та її інструментом зник – о, шановний таємний раднику, пан Капельмейстер, і сьогодні, як завжди, не фантазер і химерник, яким багато хто хотів би його виставити, а розважний, спокійний чоловік. Хіба не могла лютнярка після своєї смерті успішно опанувати незвичайний інструмент, який, мабуть, ви ще й нині на свій подив знайшли б. Подекуди в жіночих монастирях. Як? Невже тромпете Маріне не існує в природі? А ну, гляньте, будь ласка, на це гасло. Е, вкохів музичний словник. Ви ж бо маєте його в своїй бібліотеці? Таємний радник негайно ж розгорнув словник і прочитав. Цей старовинний, дуже простий смичковий інструмент Складається з трьох тоненьких дощечок по сім футів завдовжки, і внизу, де інструмент спирається на підлогу, від шести до семи дюймів завширшки, а вгорі лише два дюйми. Дощечки ті склеєні у вигляді трикутника, і весь корпус поволі звужується догори, де до нього прилаштовані кілочки. Одна з тих трьох. Дощечок править за деку, на якій зроблено кілька резонансних отворів, і напнута єдина досить груба жилова струна. Під час гри інструмент ставлять навскоси перед собою і спираються грудьми на його верхню частину. Великим пальцем лівої руки гравець торкається струни в різних місцях, залежно від того, якої висоти йому потрібен звук але дуже легенько, десь так, як при флейтіно чи флажолетах на скрипці. А в правій руці тримає смичок і водить ним по струні. Своєрідний звук цього інструмента схожий на приглушений звук сурми. утворюється завдяки особливій підставці, на якій унизу, на резонансній деції, лежить струна. Та підставка трохи нагадує черевичок, Спереду зовсім низенький і тоненький, а ззаду вищий і товщий. На задній частині його і лежить струна. Коли по ній водять смичком, вона своїм коливанням рухає то вгору, то вниз, передню легшу частину підставки на резонансній деці. Від чого й утворюється гудіння, схоже на приглушений звук сурми.